بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر علینا هذا الكتاب ولا تعصر علینا هذا الكتاب یا فتاح و بکاہ نستعین و تممه بالخیر رب یسر علینا هذا الكتاب ولا تؤثر علينا هذا الكتاب وتمنه بالخير يا فتاح وبك نستعين دوستانو د کتاب نوم دي ریاض الصالحين ریاض الصالحين مؤلف او مصنف ابو زكريا يحيى بن يحيى بن شرف النواوي قدمسقي الشافعي رحمه الله تعالى عليه دی ریاض الصالحین کی اول دا مقدمه التحقیق دا د زبان لطخپل وګورئ دا, دا کوم چې محققین دي دو کسانو دا زمما مخه ته جکمن نسخه دا عبد العزيز رباح احمد یوسف الدقاق دی چې دینو نو تحقیق کړلئ او شعیب ارنود دا تحقیقی کتابونه ډیر ښه دی مقدمه لیکلې ده لاندې سو وضاحت کړی دی نو بیا بیخپر خود خودل چې موږ په کومي طریقې سره تحقیقونه ورته سو بارو غوړی لا کوم مثال په طور باندې وی خي چې موږ ذکر کوو دغه بتی مرادی بخاری به مرادی خي او دال چې ذکر کوو نو بخاری به مرادی خو الادب المفرد دی دی کتاب دی ده هغه له حواله وی ال ادب المفرد میم چې ذکر کړو مسند بن مرادي دال چې ذکر کو ابو داوود بن مرادي تی چې ذکر کو ترمذي نون نسائي جيم او هي ابن ماجه او هي او قابن به قي او دال او ين او داريمي او هي او ابن حبان قاب چې ذکر شي نو حاکم حنين احمد بن حنبل داغه چې ذکر نو موطئ امام مالک. طریقی خو خودلی د دا او رښت په طریقې چینه را خو دلی چې بدی طریق سره نو تحقیق او لګ دا یبه نمزان ورته یو یوه زما خبره د کتاب د شروع قول و نمخ کی ما او تاسو ان دا کم علم چې دا ریاض الصالحین پای کې د علم الحديث دا ری تاریخ موضوع غرض به انشاء الله ذکر کړو او فضائل د علم حدیث انشاء الله او اول دا مصنف کتاب ریاض الصالحین لیکله ده نو دا احوال و دوم تاسو غوړئ نهمه صفحه کی ترجمه تول دا ایبارټی فنیشټه سر جماعت المؤلف داد دا دا احوال دي نو استاسو دا کار شو چې دا به وګوري قرعه چې د نو پنځل لسمی پوری بسم الله الرحمن الرحیم بیا دا خطبه د کتاب د امام نووی او بیا دی باجه دا او بیا طرف بابو شروع کیږي تاسو به دا مسند احوال ان شاء الله وګوري او دا مقدمه د محققینو دا به وګوري د کې وقف الحلزان لا او کوي نو مقدمه دا تحقیق د اوس وقف له او کم چې احوال د مصنف تن انشاء الله به تاسو ته درې خلاصه چې تاریخ پیدایش د امام نووی رحمه الله د ژوند کې حالات او د ابو زکریا چې د کنه د قونیه د قوادی غوړنه لیکره ها وادي نه لیکره علم دې له خدمت یې کړې انشاء د احوال ذو ذاك دو الطالبای دور تاریخ وفات دیگر تفصیلات دا دغه دینه تاسوشتي سبب ته کی سبب زادل بدل تاسو او دا سفر المحصلین نی کتاب دی به احوال مصنفین او دا محمد حنیف گنگوی فاضلی دی وان رحم الله دې تر اخر کی قرۃ العیون فی تذکرۃ فنون د فنور تذکرای کړی دا د یو خارې سالدوبسي او چې ددنکم سننکی نور پاتې شېری ارشاد الطالبین په احوال المسنفین دا سر یو ډریمر سالد پهوال کې لګېدې دا د هغه مسنفینو احوال ذکر کړې دي نو ما سره دا احوال المسنفین کې ددچې کم د امام نوې سره حالات ذکر کړې دي دا په ظفر المحصلین کې سرور سوا سرور او یم تصحیح تاسو دا وګورئ انشاءلله ب نه او داغې نه را کوم تا او ته به حالات د چې غ نو د مصف د مقام د ووج نه د مصنف او د کتاب مقام سی ته دا معلو که نه چې دا مف د دومره مقام سړی دی نو د چې دا کوم کتاب ل دل ل را هم د ډېر مقامي نور ممسله خدا دا چې دا خبر اوري چړيبو خبر ابي جني خبرو په سړو نه بي جني نيوي نيوي چړيبو په څه بي جني چې دې خبره د قران او سنت ته دانه چې ته خبره چې نه په سړو پې چې دا خبره بلاني کړل د زکات سيد الله کا هغه انسان دې خطا کوي شي هر دې فقرات شي کنه ی رافر ررجالو بلاقال لل عکوواو ب ررجال ی رفل عکوالو بررجال یفر ررجالوکوال سری پېژند کېږ په خبرو لل اقالو به رجال خبرې په جن... صديق... سړونه پېژې دا خبرو پېژې د د کوم دیېیا دی کوم دی خبرې کوي دانه چې د خط ک دی نه شي یو الله کتاب دی چا ته حاصل د معسوم او دا اللہ پیغمبر او معصوم ملائک معصوم نور دې څنګه انساناندی دا غینا خطا کې ویشي فطیب ومنی صحو ومنی صحو کې را دي شي اځه بچ دې نه غصر نو خو ګیرالا ری به دې دای کلیه یاد او ساته تر اخره پوری نو ان نور احوال بر د ذکر کوم شروع دې توبې پرواز سبحانك اللهم وبحمدك ماشاء الله لا اله الا انت بحمل رب العالمين